God morgen og velkommen til Hero Investor morgenheder. Det er fredag den 7. juli, og i dag starter vi med historien om Novo Nordisk, der er gået rettens vej for at beskytte sit fødemiddel mod kopier. Derefter skal vi høre fra en chefstrateg, der mener, at vi ikke er på vej mod en ny IT-boble, og at de store prisstigninger, vi har set i 2023, kan være berettiget. Til sidst tager vi en status på Danske Banks store gældsinddrivelsesag, hvor det torsdag er kommet frem, at 47.000 kunder skal kompenseres af banken. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Novo Nordisk går rettens vej i USA i et forsøg på at beskytte sine voldsomt populære fedmedmidler mod kopier på det amerikanske marked. Det skriver medierne Bloomberg News og MarketWire. Søgsmålet er rettet mod et amerikansk apotek, der angiveligt har forsøgt at fremstille og sælge udgiver af semiglutid, der er det aktive stof i det storsællende fødemiddel Wegoi. Apoteket skulle angiveligt skabe sin egen udgave af semiglutid ved at blande det op, såkaldt compounding. Men det opblandede middel er ikke tilstrækkeligt undersøgt eller godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA, mener Novo Nordisk. At ignorere Fodkændelseskrav giver den tiltalte en åndfærd konkurrencefordel i forhold til medicinalselskaber, som Novo Nordisk skriver selskabet ifølge Bloomberg News i søgsmålet. Sagen er indberettet ved en domstol i staten Florida. På trods af, at de store tech-aktier er steget med raketfart i 2023 og har været med til at trække resten af markedet med sig op, så er vi ikke på vej mod ny IT-boble. Det vurderer chefstrategi PFA, Tine Choi Danielsen, over for Berlinske. Der har ellers været meget fokus på tech-aktierne i 2023, blandt andet på grund af den store opmærksomhed omkring kunstig intelligens. Det har været med til at løfte tech-virksomheder som Microsoft og Alphabet, der er investeret i det område. En af de allerstørste vindere har dog været chipproducenten Nvidia, som er steget med 189,6 procent år til dato. Men de store stigninger inden for tech-aktierne får ikke Tine Choi Danielsen til at bekymre sig for en mulig boble. Forårets stigninger har afført diskussioner om, hvorvidt vi er på vej ind i en ny IT-boble. Jeg hører til den lejr, som ikke tror, at det er tilfældet. Hvis de produktivitetsgevinster, vi har fået estimeret på grund af kunstig intelligens, kommer til at holde, er prisstigningerne begrundet, siger hun ifølge Bergenske. Tineshører Danielsen mener altså, at selskaberne i modsætning til under .com-boblen potentielt godt kan følge med de højere prissætninger. Et noget andet syn på den sag har den faste porteføljeforvalter i Euroinvestors podcast millionærklubben, Lars Svendsen. Han hører til den lejr, der er bange for, at tech-aktierne befinder sig i en boble, der på et tidspunkt kan briste. Du kan læse hans perspektiv på den sag på euroinvestor.dk. Efter afsløringer om kaos og fejl i gældsinddrivelsen hos Danske Bank, er banken nu i gang med et omfattende oprydningsarbejde. Torsdag aften blev der så meldt en status ud til offentligheden, og her fremgår det, at 47.000 inkasso-kunder står til at skulle kompenseres. Derudover omkring 80 procent af de omkring 90.000 sager blevet sat i nul. Status er, at omkring 80 af de cirka 90.000 5.000 50 aktive kundesager sat til nul, og at arbejde med at udbetale kompensation til de enkassokunder, der potentielt er blevet overopkrævet, er i gang, skriver Danske Bank i en pressemeddelelse. Beslutningen, der blev meldt ud i august sidste år, kom oven i en tidligere beslutning om at droppe at indgive, inddrive gæld fra 155.000 enkassokunder. Det bringer det samlede tal op på 245.000 inkassokunder, som man er i gang med at gennemgå, og som nu har ført til, at der er sat forløbelige tal på dem, der skal modtage kompensation, skriver MarketWire. Danske Bank har over en årrække har fejl i sine inkassosystemer, og det har betydet, at Danske Bank har opgrevet gæld, som banken ikke har været berettiget til. Berlinsker TV2 har blandt andet også kunne berette om, at der er blevet opkrævet for beløb for ældet gæld og i visse tilfælde gæld fra de forkerte personer. Danske Bank forventer at være i mål med oprydningsarbejdet inden årets udgang, fremgår det af meddelesen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge med på Euroinvestor.dk i løbet af dagen. Og husk også at abonnere på morgenheder, der hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.